Program on Radio FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Chin Rádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97.9 MHz-en. Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Chin Rádió stúdiójából 2015. október 11-én vasárnap reggel. A mikrofonnál Petényi Judit. Beköszöntött az ősz. Ez az elmúlt héten már érezhetővé is vált, s most a hálaadás hétvégéje ezt csak még jobban tudatosítja. A mai műsor zenei anyaga tehát nem véletlenül erről az évszakról szól. Ma beszámolok önöknek arról, hogy a Magyarországi Miniszterelnökség által meghirdetett Körösi Csoma Sándor programon keresztül az ottovai közösség is egy összöndíjast fogadott Kovács Kata személyében. Ő már a harmadik, akit a magyar kormány a közösségünkhöz küldött. A gyermekeknek és a mondák kedvelőinek fél táján a magyar mondák nyolcadik részét sugározzuk. Közösségi esemény beszámolunk újabb szervezett műsorokról és arról, hogy a Magyar Ház fontos taggyűlés elé néz október 18-án. Kanada legsikeresebb slágerei közül ma a Spirits of the West együttes egy számával ismerkedhetünk meg. Remélem, sikerül egy kellemes órát szereznem minden rádió és internetes hallgatómnak. Elsőként német lehelének el az őszi esőről. Tegnap szinte még nyár volt, tűző nap fényen volt, Július volt, éreztem én. szeptember végén Arcomra hú, Az őszi eső Csendesen hú, Csak permetező Nély ma az út, Csillog a fény egy ár, csak egyedül, én. egyre csak úgy, mint horgszogás, homlokomon, így múlik a láz, egy olyan üres, mint buhóké. Meged idéz, messzire száll, most a gondolatom, róla álmodozom, ajtam csókodra vár. Az eső, hol van a múlt, a boldog idő, kértezem és nincs felelő, egyre csak úr, Az őszi eső, míg jön egy úr, Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian show on Chin Radio 97.9. Elhúnyt városomb szülötte telekbalás, fotográfus, képzőművész. A Balog Rudolf Dias alkotót 41 éves korában, a múlt héten temették. Fotóművészként az analóg technika megszállottja volt, kamera obszkura munkái új dimenziót nyitottak eleképezési formának. Nyitott volt, kíváncsi, kísérletezőkedvű kedvű. Fotófalú Artbázis, a magyar fotográfia fontos műhelyei kötődnek a nevéhez, írta a Magyar Fotoművészek Szövetsége. Telek Balázs Balasagyarmaton született, korán érdeklődést mutatott különféle művészeti ágak iránt. A főiskolai évek alatt kezdett el foglalkozni festészettel és zenével is. 1996-ban az Egri Liceum épületének belső terén az égi lajtorják leeresztése Óriás Parabolika címmel mutatta be diplomamunkáját, amely rendhagyó módon ötvözte a zenét, a festészetet, a fény és a mozgásművészetet. Három főiskolás barátjával alakította meg Tekodéma fotográfiai csoportot, amely 1998-tól Magyarországon és külföldön számos kiállítást rendezett. 1999-ben elnyerte a 12. Esztergomi Fotográfiai Biennálé fődiát, valamint megkapta a Pécsi József Fotoművészeti ösztöndíjat. Ebben az időszakban kamera obszkuráival főleg panorámaképeket és fotó anamorfózisokat készített, alapító tagja a Nemzetközi társaságnak. A Budapesti Műszaki Egyetemen speciális fotográfiai kurzust vezetett építészhallgatók számára. Tagja volt a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületnek. 2003-ban vették fel a Magyar Fotóművészek Szövetségébe. A Balog Rudolf díjat 2005-ben vehette át. 2007-ben feleségével létrehozták az Artbázis Összművészeti Műhelyt, majd az Artbázis Művészeti Alapítványt. Főszervezője volt a 2008-ban létrejött fotófalu projektnek. Számos intézményben tanított. 2013-ban a Robert Kapakortás Fotográfiai Központ első kiállításának kurátoraként dolgozott. Ha van idejük, nézzék meg az internet segítségével telek Balázs munkáit. Fiatalon érte a halál, de nagy örökséget hagyott maga után. Most hallgassunk meg egy részletet Vivaldi négy évszak című művéből, természetesen az őszről. Sokan hallgatóink közül már valamelyest ismerik a Kőrösi a Sándor program volt Otavai összöndíjasait. Egyikük, Simon Diana, 2014 májusától novemberéig vezette az Otavai Magyar Rádió műsorát. Most a program harmadik turnusában, szeptember másodikán Kovács Kata érkezett Otavába. A múlt héten készítettem vele egy riportot, amit elküldtem neki. Kata szerette volna megkapni a magyar miniszterelnökség jóváhagyását is, és önmaga is meg akar győződni arról, hogy a tartalom megfelelő. Sajnos még nem kaptam meg az engedélyét, így ezt az interjút nem tudom most önökkel megosztani. Mi is a Körösi program? Megnéztem a regiszter.hu honlapon a pályázat kiírását. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdette meg a pályázatot, és ebben az évben száz ösztöndiast küldenek a világ majd minden területére, ahol magyar közösség él. Így Európába Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, sőt még Törökországba is, az Amerikai Egyesült Államok szerte, Ausztráliába, Dél-Afrikába, Izraelbe, Kanadába, Latin-Amerika országaiba, Argentina, Brazília, Venezuela, Uruguay, Chile) Új-Zélandba. A pályázatot körülbelül 400-an adták be ez év februárjában, és a márciusi interjúk után válogatták ki azt a 100 főt, akikkel aztán szerződést kötöttek. Ennek időtartama magában foglalja a két hetes felkészítést Magyarországon, a külföldi időtartamot, ebben az esetben szeptember 1-től május 30 ig és a záró heteket, amin a részvét még mindig kötelező. A fogadó közösségből kerül ki a mentor, az erre a feladatra kijelölt személy, ebben az esetben Lappohos Tibor, a Magyar Ház jelenlegi elnöke, aki a külföldi programszakasz időtartama alatt az ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli. Kovács Kata az itt töltött ideje alatt, a magyar iskolai csoportját tanítja, a cserkészetnél egy őrsöt vezet, és az iskola, cserkészek és a magyar ház programjainak szervezésében vesz részt, és egyéb feladatokat lát el. Az ösztöndíjas, itt Kovács Kata, minden hónapban ír jelentést, bocsánat beszámolót, fényképes anyaggal kiegészítve, és ezt a mentor, itt Lapohos Tibor, értékelése is kiegészíti. Az ösztöndíjasok úti költségein kívül a külföldi programszakasz alatt a biztosítás költségét fedezi, továbbá részéres erre az időre egy maximalizált, fix összegben meghatározott költségkeretet biztosít. Az elszámolható költségek a tervezetek szerint országon belüli utazás és szállás, telefonköltség és egyéb előre meg nem határozható költségek. A költségkereteken belül az egyes költségekre felhasználható összegek a helyi körülményeknek figyelembe véve országonként eltérhetnek. A fizetésük a külföldi programszakasz alatt bruttó 350 ezer forint per hó, ami átszámolva 1600 kanadai dollár körül van. A fent felsoroltakat azonban szorozzuk be százal. Ismétlem az itt elhangzó információt megtalálhatják a regiszter.hu honlapon. A program kalkulációim szerint jóval több mint 2 millió dollárjába kerül Magyarországnak. S miért is érdemes ezt a pénzt erre fordítani? A miniszterelnöki kiírás szerint a diaszpora magyarságának, magyar nyelvtudásának fejlesztésére, a magyar közösségekben való tevékenységek segítésére, és hogy Magyarországgal való kapcsolattartásra ösztönözzék, azaz a magyar identitást megerősítsék. Hallgatóimra bízom, hogy eldöntsék, egyetértenek-e a programmal. Én csak azokra a magyarországi betegekre gondolok, akiket a nyári legnagyobb őségben légkondicionálás nélkül műtöttek, s azokra, akiknek elutasították a kezelését. Amikor már szinte lehetetlen, rokkant nyugdíjat kapni Magyarországon, s ha még vannak hallgatóimnak szerettei otthon, akkor folytathatják a sort. Most hangozzék el Vivaldi négy évszakjának őszéből egy másik rész. Az Otavai Magyar Ház október 18-án kell, hogy döntsön arról, hogy egy jó éves kihagyás után ismét tagjai szeretnének elenni a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének a kmos Én a tavasz végén hallottam először a KMOS-ről. A rövidítését a mai napig különféleképpen hallom, így kérem bocsássanak meg, ha nem úgy mondom, ahogy kéne. Megtudtam, hogy az országban talán az otavai magyarok hallottak a legtöbbet erről a szövetségről. Itt otovában alakult 2012-ben a Kámosz alapító elnöke fesztidániel és más több elnökségi tag is helybeli. Mindjárt érdekelni kezdett, hogy milyen is ez. Mert jól hangzik, hogy legyen egy szervezet, ami kapocsként szolgál a helyi közösségek között, tapasztalat cserére ad lehetőséget, és együttműködéssel nem kell mindenkinek külön feltalálni a kereket vagy a spanyol viaszt. Már valaki rámutatott arra, hogy Kanada nagyságánál fogva inkább a térségeknek kéne összefogniuk, annak lenne nagyobb eredménye, amikor vendégszereplésnél például Ontárióban és Kubekban öt vagy több helyre is elmehetnek az előadók, s az önkéntesek könnyebben tudnak találkozni, vagy akár skypolni, mert nincs időeltolódás de Kanada majdnem olyan nagy, mint egész Európa, és az időeltolódás és a provinciális különbségek miatt nagyon eltérő közösségek alakultak ki. Problémáik és mindennapi életük nagyon eltérő lehet. Megszerettem volna mindent tudni erről a nagyszerűnek hangzó szervezetről. 2012 óta már eltelt három év. Milyen módon sikerült összefogni a közösségeket? Mennyire érzik a közösségek tagjai, hogy létezik a Kámosz? Kerestem a honlapjukon, de szerencsétlenségemre heteken keresztül nem is volt elérhető. Amikor sikerült megnéznem, akkor is csak régebbi bejegyzéseket találtam. Nem tudtam meg, hogy a kámosz hogyan tartja fenn magát. Az ottavai belvárosi cím irodát, vagy csak postafiókot akar. Ha irodát, annak vannak fenntartási költségei. Semmilyen pénzügyi beszámoló nem volt elérhető. Szerettem volna elolvasni éves beszámolóikat. Mai napig nem találtam egyet sem. A célkitűzések között vannak, nagyon nemes pontok is, de nem írták le, hogy azokért pontosan mit tettek. Így nem lettem sokkal okosabb. Azt nekem is elmondták, milyen nagyszerű a kámosz, de azt nem tudtam meg, hogy pontosan mit tett három év alatt. Így meghívtam két kámoszos elnökségi tagot egy-egy interjúra a jövő hétre, hogy segítsenek megválaszolni a kérdéseinket. Az egyik lapohos Tibor, a Kámosz keletontárió és a főváros területi alelnöke és a Zsolt, aki a kultúráért felelős alelnök. S bár a Zsolt gyorsan kiavított, hogy ő csak kultúrigazgató és nem alelnök, ezt a honlapjuk megcáfolta. De vissza a kérdésemhez, hogy hogyan valósítja meg célkitűzéseit, amelyek alapjába véve a következők. Első pont. A társadalmi életben való tevékeny részvétel hirdetése és elősegítése olyan kezdeményezések által, amelyek a kanadai és magyar nemzeti öntudat erősítését, kulturális vagy humanitárius célokat szolgálnak. Pontosan mit is tettek ezért? Harmadik pont. A kanadai diaszpórában élő magyarság nemzeti öntudatának megőrzése, kultúrájának, történelmének és népi hagyományainak ápolása. A harmadik pont egy kicsit olyan, mint az első pont, csak abban, Kanadaiságunk is benne foglaltatik. Negyedik pont: A hazai és kárpátmedencei magyarság támogatása és segítése. Ez is nagyon nemes feladat. Bár könnyen összeütközésbe kerülhetnek az országokkal, ahol magyar nemzetiségűek élnek, és így hamarosan politikai válhat. Azonban helyben is vannak rászorulók, éppen most érkezők, vagy idősek, betegek, szegénységben élők. Azok segítéséről nem olvastam. Ötödik pont. A kanadai magyar szervezetek művészeti, gazdasági, tudományos és szabad körök közötti együttműködés elősegítése. Persze, azt láttam, hogy több előadó fellépését megszervezték országszerte. Ennél fogva, rendezvényszervező irodaként megfelelő. Kihagytam a második pontot, mert ott fogalomzavart érzek. A magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, a magyar és a világ közvéleménye előtt. Vigyázat! Mi Kanadában magyar nemzetiségi csoportokban élünk, a kanadai nemzet részei vagyunk. Tehát a magyar nemzeti érdekek a magyarországi érdekekről szólnak. Magyarországon pedig többségi kormánypárt van uralmon. Akkor a KMUS a magyar kormánypárt érdekeit képviseli a világ előtt? Ahogy áttallózom a Tudósító című internetes újságjukat, azt látom, hogy csak a mostani kormány hivatalos álláspontját képviselik. Nem járják körül és értékelik a felmerülő helyzeteket több szemszögből, soha nem kérdőjelezik meg a kormány álláspontját. Sőt, az ellenzéket még van, amikor magyar ellenesnek hívják. Na ez már síkos részemről, ott hagyom, mert nekem a legfontosabb a politika mentesség, mert mint már hallották tőlem, a kultúra, az évszázadok során fölhalmozott magyar értékek a fontosak, s tiszteletem nem lesz kevesebb, ha valaki balos vagy jobbos álláspontot képvisel, vagy ha valaki keresztény, zsidó vagy muzulmán. Nem ezek alapján fogom megválasztani a barátaimat. Csak tudja azt mondani, hogy kérem, köszönöm és sajnálom. Ezeket a szavakat nem könnyű kimondani. <hül> észrevétlenül álomba hull az ember, Úgy hull az ifjúkorból a férfikorba át. Már múltja van, s leül szemközt komoly szeszekkel, és apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, S a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt? Ki érti még lobos szívének sokkal anyját, és kiátszák le napadlón a hintázó időt? De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit. Már szerződést vogoz, számolgat és protestál, És megélni nék is csak a mellékes segít. Sikerre nem kacsint, mert tudja, egyre megy, E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, s a bíbor húsú megy, A búskamaszt igéző méz, és dió helyett, és tudja, Gyáron is lehulhat egy levél, hiába táncol és csalaforró emberész, s minden megnéretik ha egyszer majd nem él, sportbajnok nem lehet már sem kóbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver. És ugyancsak nyaktörő az, ha méltó a Hogy eljut így is ő hová, ahol mezítlenél a szándék és perzsel a kaland, És még dollára dől a gyermekekre gondol, És nincs nehéz szívében most semmiféle gő. Értük dolgozik, akár a Néma portól, Csikorgó gyárban élők, S műhelyben görnyedők. and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9. Élnek. Abban az időben Henrik a németek és rómaiak enében harmadik császára minden áron meg akarta hódítani a magyarokat, mondván Magyarországot a néhai Péter király néki hűvérbe adta. Így történt, hogy az úr 1051. esztendejében Henrik császár összehívta a birodalmi sereget. Jöttek Bajor, Karantán, Lombard, Burgund, Frank, Sváb, Szász, Cseh és Lengyel földről. Nagy Károly nem gyűlt egybe így had a hunok meghódításán. A fősereg a Zala forrása felől támadott. A Cseh és Karantán herceg Béla herceg ellenében a felvidéket kezdte dugni. A császár eleséggel rakott hajókat is a Dunán. Ezek élére atyafiát a Regensburgi Gebhardt püspöket állította. Ennek hallatára András király és Béla herceg mind a búzakereszteket és szénabogjákat fölégették. Messze elvezérelték a lakosokat minden barmaikkal azokról a tájakról, amerre a császár útja vezetett. Mikor a császár a felégetett vidékre ért, nem talált eleséget sem vitézeinek, sem lovainak. Azt sem tudta, hol vannak hajói, azokról sem kaphatott segítséget. Átkelt hát az erdőkön, elközelgett a badacsonyi hegyekhez, miközben mindenféle eleségben nagy hiányt szenvedett. Sepphard Pispökk közben Győrbe érkezett. Levelet küldött Hendrik császárhoz, tudakolta tőle, hol várjon Reá. Isten akaratából András király kóborlói elfogták, és a királya lébe vezették a vidőjét. Amikor a Miklós Pispökk tolmácsolásából megértették a levél tartalmát, Gebhardt püspöknek feleletet írtak levélben, melyben, mintha a császár küldené, ilyesféle állt. Tud meg, kiváló Gebhardt püspök, birodalmunk nagy és veszedelmes ügyei arra kényszerítenek minket, hogy Magyarországból Németországba térjünk meg. Ellenségeink ugyanis megszállották birodalmunkat. Eredj hát, sietve, roncsd el a hajókat, amilyen gyorsan csak tudod, és siess utánunk Regensburgba. Magyarországon ugyanis, te sem, vagy többé biztonságban. A levelet egy német ajkú jövevénnyel küldték el, hogy nagyobb hitele legyen. Elolvasván a levelet, Gebhardt küspök hamar Németországba futott. A császár pedig csalódott reménységében, hogy a hajókról kap segítséget, és halálos éhínségre jutott. Énségükben levágták a lavaikat, azután a málhás állataikat. Ezen felül a magyarok és a besenyők éjszakáról éjszakára kegyetlenül zaklatták őket. melyek elárasztották és fogyasztották őket. Földbe ásták magukat, maguk fölé borítva pajzsaikat félelmükbe. Elevenek és holtak egy sírban feküdtek. Mert a sírban, amit nappal halottnak ástak, éjszakára élő feküdt. És amit éjszaka élőnek ástak, nappalra halott foglalta el. Látta a császár micsoda és mennyi veszedelem bénítja. Elküldött hát András királyhoz és Béla herceghez. A császár örök szilárd békét kért. Azt mondotta ugyanis, ha András király szabad utat enged neki hazafelé, és éjségtől gyötört seregét eleséggel látja el, soha András királyt és utódait meg nem támadja. Soha a magyar királyt szóval tettel meg nem bántja. Sőt, ha valaki utódai közül fegyvert fog Magyarország ellen, szálljon arra a mindenható Isten haragja. Hit alatt meg is esküdött, hogy mindezt híven megtartja. András király és Béla Herceg békeszeretők voltak. Nem akarták a szivódás magjait elszórni. Békességet kötöttek hát a császára. A császár pedig személyesen is esküvel erősítette meg, hogy híven megtartja mindazt, amit mondott. Ráadásul az örök békesség nyomatékának céljából megígérte, hogy Judit leányát, ha András királynak fia születne, ahhoz adja feleségül. Noha előbb már a francia király fiának adta nagy eszküvésre. Ekkor András király 50 óriási vizát küldött a császárseregének, 2000 szalonnát, több kenyeret, mint amennyit magukkal vihettek, juhokat, ökreket, vagyis szarvasmarhákat, és bort is fölösbőséggel. A mértéktele a falánkságtól és az italvedelésétől sok német holtra ette magát és holtára iszegedett. A többi a magyarok irgalmából megszabadult a haláltorkából. Oly gyorsan futott vissza Németországba, hogy hátrahagyta sátrát, pajzsát, minden felszerelését. Ezért azt a helyet, ahol a németek ilyen gyalázatba estek, vértes hegyének nevezik a mai napig. De Szent István koronáját és lányzsáját az ország soha nem kapta vissza. A császár Szent Péter testéhez Rómába küldte vissza. a levelek, részkén a gólyát fiába Afrika felé tart, fél szegény. Afrika felé tart, fél úton szegény. Ökörnyel szárnyal -e helyén. Ságultak reggel a levele, Vészkén a gólyát hiába keresünk. Afrika felé tart, félúton szegény. Afrika felé tart, félúton szegény. Tökörnyel szárnyal a toltiá Falei torto, vi não consegui. Porque não sabe no torto é? Ai, ei. Porque não Építsd föl újra újra Amit lerombol benned Nappalok háborúja Nevetségesen ismerős Minden mit mondtam mondok Nehéz nyarunk volt itt az ősz S jönnek a téli gondok Nehatsz kihúnyni a tüzet, a százszor szétrugodtat. Szítsd a nélkül nélküledtől újra nem loboghat. Nevetségesen ismerő.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 Fontosnak tartják, hogy a határon túli magyarokhoz is eljussanak a vers évcakok című estjükkel. Elmondások szerint a szorványban élő magyarok közül a kárpátaljaiak vannak talán a legrosszabb helyzetben. Korábban a Szovjetunió peremén ma a háborúban álló Ukrajnában élnek. Hozzájuk szeretnének eljutni, elvinni összeállításokat. Számukra a legnehezebb az anyországgal fenntartani a kapcsolatot. Különösen nehéz a magyar kultúra ismerete, hiszen a mindennapok gondjai mellett nehezen jut ilyesmire idő. Szeretnék meglepni őket, éreztetni velük, hogy abban az zavarban, ami most Európában történik, nem feledkeznek meg róluk. Különösen fontos, hogy a fiatalokhoz szóljanak, erősítve bennük az identitást, éreztetni velük, hogy hova tartoznak. A vacsorára és az előadásra jelentkezni lehet az Otavai Magyarház honlapján. A Magyar Házban megint várható süteményvásár, lehet már rendelni hurkát, kolbászt és töltött káposztát. Decemberre már megvan hirdetve a karácsonyi ünnepélyes bál, de úgy néz ki, hogy a hagyományos szilveszteri bált ebben az évben sajnálatosan nem rendezi meg a Magyar Ház. Örömmel jelenthetem, hogy bár még csak kezdetleges állapotban, de útjára indult az Otavai Magyar Rádió honlapja, otavai rádióca az Otavai Magyar Info rádió oldalán most már bármikor meghallgathatják műsorainkat. Kérjük, kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is. Otavai Magyar Ház magyarul és angolul otavai-magyarház.ca, otavai-magyar.info, ahol minden egy helyen megtalálható, ami az Otavai Magyar közösséggel kapcsolatos, Facebookon Otavai Magyar Rádió, Otavai Magyar Iskola, Otavai Magyar Ház. S most következzen Vámosi János, hulló levele. A két szemét még most is látunk, hogy csak nézett fádú egy percig át. Csepp béná, Nem szólt ez szó, Csak elmenné már. Hervadfa lepé, Volt apákról, Elvitte őt az őszi szél. Mégis minden este Visszavárunk, Mert szíven csak ő él, két szemét Még most is látom Ön nélkül sír Csak nézett látom Egy percig áll Csepp szedten bénál Nem szólt egy szó Csak elmenné már Hervadfa helyünk Hult a fátul Elvitte őt az őszi szél, Mégis minden este Visszavárunk, Mert szíven csak ő él. A választás október 19-én kerül megrendezésre. Amennyiben hamarabb kívánja leadni szavazatát, megteheti az előzetes szavazóhelyeken pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn. A pontos helyszínek és időpontok megtekintéséhez látogasson el az elections.ca oldalra, vagy hívja az 1 800 463 as telefonszámot. Az Elections Canada minden információt a rendelkezésre bocsát ahhoz, hogy le tudja adni a szavazatát. A kanadai leghíresebb slágerek közül ma a Spirit of the West együttestől And the Venice Is Sinking című számát hallgathatjuk meg. Az 1980-as években a folk zeneterén voltak népszerűek, a 90-es években Kanada egyik legsikeresebb alternatív rockerei voltak. Az 1993-as legsikeresebb számuk az And If Venice Is Sinking és Ha Velence Sűjjed című számuk. Ez az egyik tag mézes heteiről szól Velencében. Rajongása a városért, odáig megy, hogy kijelenti, ha a város elsüllyed, ő vele megy. Hangs behind the glass, above Venetian doors. His window box boasts crimson flowers, fresh cut the day before. And you couldn't find the smile if you nailed it to his face. But Jesus Christ hangs his head with praise Back, creak across the floor, all dressed in black, candles thick as pillars. You can buy one off the floor, and the ceiling is painted gold, and Mary's hair is red. the door of Marini's little man with an erection on a horse. Remélem, a jövő héten sikerül az említett két interjút megejtenünk, s akkor tájékozottabbak lehetünk az egész kanadai magyarságot érintő országos szövetség kérdésében. Viszont hallásra és további kellemes hálaadás hétvégét kívánok! Fésztalán, kínusz a csúf magán, társad nincs ki át tőle, így szakált nappal szép csodál, de semmi nincs hozzád közel, elmúlt egy nyár, hűvös vagy nem kereszt már, csúkod ma pát. Köszönöm